Csippelke Besorolása 2X-es osztály A csippelkék parányi egy mm nél alig nagyobb élősködők. Rákéhoz hasonló testük és jókora olló van. A mágia vonza őket, befészkelik magukat a krupok, auguránok és hasonló bestiák szőrébe, tollazatába. A varázslóházakban is feltűnhetnek, ahol megtámadják a mágikus tárgyakat. Beleeszik magukat a varázspálcába, hogy elérjék annak mágikus magját, de az elmosatlan üstben is megtelepszenek, és bekebelezik az edényben maradt bájitalcseppeket. Mágikus tárgyak hiányában a csippelke az elektromos szerkezetekre fanyalodik, azokat belülről rágja szét. Az elektromosság miben létéről, lásd Wilhelm Wigworthy, a brit muglik társasági és magánélete. Kispiros könyvek, 1987. A viszonylag új mugli elektromos szerkezetek rejtélyes meghibásodása nem egy esetben csipelkefertőzéssel magyarázható. Bár a kereskedelemben számos, a csipelke elpusztítására alkalmas, szabadforgalmú írtóvarásszer kapható, súlyosabb esetekben a varázslény felügyeleti főosztály kártevő mentesítési arrészlegének segítségét kell kérni, mivel a mágikus anyagokon meghízott csipelkék igen ellenállóak lehetnek.